Bona tarda, Gabriel Borràs. Molt bona tarda. Uh, com estem? Bé, confitats i confitats, però bé. <ríe> Molt bé. Escolta'm, el... saps que vam entrevistar fa unes setmanes amb teu germà, aquí a la ràdio, també a l'Eco de la Vall? Sí, sí, sí. Molt bé. Uh, doncs, efectivament, fa dos setmanes vam fer una entrevista amb en Xavier Borràs, que és el teu germà gran, és correcte? No, és el meu germà mitjà, mitjà. Un... <laughs> un germà més gran, sí. D'acord. Quants germans sou? Tres, tres, tres. Molt bé. Tu no vius a la Garrotxa, per això? Jo no he vist a la Garrotxa, però segons m'ha explicat entre la meva mare, vaig ser engendrat a Sant Ribatambar. Ostres, Déu-n'hi-déu. Sí, sí, sí. Molt bé, que és, és on viu actualment en, en Xavier. Exacte, sí, sí. Molt bé. I, I, de fet, si ens remuntem a la primera temporada de L'Eco de la Vall, doncs el 2019, en el programa número 10, ja et vam escoltar perquè vaig posar un àudio d'unes jornades que va organitzar el, el, es van organitzar les Terres de l'Ebre sobre canvi climàtic i, i, per tant, en aquest programa número 10 doncs ja, ja vam escoltar la, la teva veu. Tu recordes aquesta jornada, eh, Gabriel, de, de les Terres de l'Ebre sobre canvi climàtic? El 2019? Sí. És uh, uh, uh, uh, uh, que no... Em faig tantes que, <laughs> sincerament, just, mira, just el, di, el dimecres uh, vaig tenir una jornada doble sobre el Delta de l'Ebre. Una al amb el Parlament Europeu i després amb l'IRCLA, que encara es va ràpida. Però sí, sovint sovint... Sovint, eh, el Delta de l'Ebre és un àmbit molt vulnerable als impactes del canvi climàtic i, per tant, sovint som cridats a participar en jornades a, allà al territori. Faig mm -hmm. a cara, però, òbviament, es fan telemàticament. Molt bé. De, després en parlarem, potser, de, del Delta de l'Ebre i tot aquest procés de... Que, que està patint, no? que el mar se, se l'està menjant i, i les relacions que té amb, amb el riu Ebre, els sediments i, i totes les reivindicacions ja històriques no? dels moviments antitrasbassament, etc. Però, per començar, explica'ns què feu a, a l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, on tu treballes. Bé, on, on jo treballo, que és l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, eh, és l'òrgan tècnic que té el govern de la Generalitat per, per diguem-ne polítiques públiques de canvi climàtic. Bàsicament, dos grans grups de polítiques públiques, la, la mitigació, eh, que té molt a veure, evidentment, amb el moderat energètic, amb la evolució de gasos en efecte hivernacle, que aquesta és la política climàtica diguem-ne més antiga, de més solera, no? que ja arrenca a finals dels 80, comença a més dels 90's, I, i per l'altra ja política és l'adaptació, la, és a dir, el canvi climàtic ja és una realitat palpable, contrastable, mesurable i observable. Mentre no decidim o actuem decididament en un nou model energètic, aquests impactes del canvi climàtic tenen una sèrie de... comporten una sèrie de riscos que fan incrementar la nostra vulnerabilitat a aquests impactes. I l'adaptació es tracta d'això. És a dir, què hem de fer per adaptar-nos a aquestes noves condicions climàtiques com esdevenir menys vulnerables dels impactes del canvi climàtic i aquesta part d'adaptació és la que portem amb un equip de quatre persones des de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Molt bé. Podries definir aquests tres àmbits, impacte, adaptació i mitigació, perquè la gent ho entengui? Sí, de fet estan íntimament relacionats. No? És a dir, això que en diem canvi climàtic, eh, més pròpiament dit, escalfament eh, global d'origen antropogènic. És a dir, és l'activitat humana, debuta bàsicament, sobretot, sobretot a la crema de combustibles fòssils des de l'època, diguem-ne, industrial, dels 1800-1850, aquesta crema de combustibles fòssils ha provocat un augment d'uns determinats gasos, que anomenem gasos amb efecte hivernacle, com pot el diòxid de carboni, el metal, els oxigenitrogen, els fluorurs, a l'atmosfera la concentració excessiva d'aquests gasos a l'atmosfera provoca el que precisament s'anomena efecte hivernacle. És a dir, que una part de la radiació que la Terra hauria d'emetre a, a, a l'espai, conseqüència de la que rep del Sol, queda acumulada a l'atmosfera. Aquesta radiació, a més, que, que no s'escapa de l'atmosfera debut a la concentració d'aquests gasos en efecte hivernacle, provoca aquest efecte hivernacle, aquest efecte d'escalfament global. Això és el canvi climàtic. Mm -hmm. sí? I, per tant, ens hem d'adaptar o hem de mitigar, hem de reduir els efectes, no? Exacte. Què, què, què cal fer? Per un cantó, mitigar les emissions, és a dir, reduir les emissions que produïm de gasos amb efecte hivernacle. que això, bàsicament, suposa deixar de cremar de combustibles fòsils. Eh? Deixar de cremar petroli, deixar de cremar carbó, deixar de cremar gas natural etc no etc Això és la política de mitigació eh? el protocol de Kyoto, l'acord de París que suposo que de sol els oients el són molt més no? però per l'altra cantor una que queia abans sent tan evident que la terra s'està escalfant que l'increment del nivell del mar s'està accelerant que hi ha un degel també dels pols hi ha una acidificació dels oceans etc etc Això està comportant una sèrie de conseqüències sobre no només la biosfera, sinó, sobretot, eh, els assentaments humans i les activitats socioeconòmiques, no? des de la sequera, fendis forestals, riuades, eh, onades de calor, etc etc. La, la política d'adaptació el que pretén és que adaptar el nostre desenvolupament socioeconòmic a aquestes noves, a aquestes noves condicions de, del clima. Molt bé. Per tant, tot està interrelacionat. No? La nostra activitat provoca l'escalfament. Per tant, nosaltres hem, som els responsables de reduir aquest escalfament, però mentre no el reduïm en la línia de l'acord de París eh, actualment, o del protocol de la Quioto en el seu moment, eh, el que és evident és que doncs aquest any mateix, per exemple... Eh, el nombre de ciclons tropicals de l'Atlàntic eh, doncs, ha batut el rècord històric que fins ara eh, s'havia notat. O, per exemple, els grans incendis forestals que des de fa temps estan eh, malmetent eh, moltes zones de clima mediterrani del món, com Califòrnia, eh, el sud d'Austràlia, Grècia, Portugal i, i Catalunya, evidentment, també tots els números de que pugui patir un gran incendi forestal. Molt bé. Tu ets biòleg, per tant, doncs, coneixes molt bé també doncs, tot el que és la biodiversitat, que és un altre dels àmbits que precisament vam comentar el diumenge passat aquí el programa amb un estudiant de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, per tant, per enllaçar una miqueta amb el que vam comentar la setmana passada en quant a la biodiversitat també està en perill en, en gran part i, i molts els eh, espais també s'estan degradant degut aquests impactes? Uh, sí. Eh? No, Té una resposta. Sí. Uh... Ara bé, eh, això que, que anomenem canvi climàtic, escalfament global, des del món científic, emergència climàtica, que eh, és un, diguem, un terme que cada vegada s'ha agafat més força en el món científic, l'emergència climàtica no és res més que una un altra de les conseqüències d'un model de creixement sobre, sobre el planeta que eh, hem tingut com a humanitat. No? És a dir, és un indicador que alguna cosa no estem acabant de fer bé. De la mateixa manera que és un indicador que no estem acabant de fer bé doncs les desigualtats socials, els desequilibris econòmics, la hiperconcentració de la població en zones costaneres, l'abandonament de les terres d'interior, eh, la contaminació eh, planetària... Tot això són indicadors de que... Eh, l'home no ha entès que eh, és l'home i la biosfera, no, sinó que és l'home en la biosfera. No? Nosaltres formem part d'un ecosistema que té un, una sèrie de recursos naturals que eh, ens hem passat de frenada. No? Diguem-ne, sí. estem fent una explotació d'aquests recursos naturals molt superior a la capacitat de renovació de la biosfera. No? Diguem-ne, som energèticament molt deficients. Això, diguem la teoria ecològica, en Ramon Magalèf ho deia eh, a la segona meitat del segle passat, del segle XX, i no n'em après. I, i, I la pèrdua de biodiversitat és un indicador molt clar, molt clar de que eh, no hem entès que els límits de, del nostre planeta són finits, no pas infinits. I, per tant, això que s'ha convingut a dir creixement sostenible és l'antítesi de la preservació de la biodiversitat. Perquè mentre, mentre mesurem el creixement o la qualitat de vida del planeta en funció dels increments del producte interior brut, la conseqüència doncs, és totes aquestes que hem dit. No? Canvi climàtic, eh, desertificació, pèrdua de biodiversitat, i, per tant, tots aquests indicadors, òbviament, estan molt lligats, perquè són conseqüència del mateix, d'una manera d'entendre que el planeta és infinit. Si el planeta no és infinit, sinó que el planeta és finit. Mm. Um, des, de, des de que es van uh, declarar l'emergència climàtica per part de, del Parlament de Catalunya, va ser el 2019 o el 2018? Mm, rectifico. El Parlament de Catalunya el que va fer ser aprovar la llei de canvi climàtic el juliol del 2017, Sí. Eh, amb la presidència del president Puigdemont i del conseller Josep Rull Val. i el que va fer el govern el maig del 2019 la Generalitat va ser de, de, la, va, va, va, va fer la declaració de l'emergència climàtica eh? d'acord eh, va ser un, un gest polític de reformar el compromís del govern amb allò que la llei, de, la llei aprovada al Parlament de Catalunya el 2017 eh, requeria Entesos. I és una, una referència, és un punt de partida, aquesta llei del 2017? Evidentment, és a dir, la, la, la llei de canvi climàtic que va aprovar el Parlament de Catalunya el, el juliol del 2017, eh, cap altra nació sense estat a Europa i molts estats del sud d'Europa no la tenen. Eh? Per exemple, l'estat espanyol no té cap llei de canvi climàtic. Eh, és una llei eh, certament molt avançada, eh, el que passa que Comporta un desplegament reglamentari de molts dels articles eh, una mica complexa, però, però des del punt de vista de que clarifica què vol Catalunya en matèria canvi climàtic, jo crec que és una llei eh, extremadament exemplar. I la, la seva aplicació, com està anant? Quina valoració fas de, de com s'està aplicant... Doncs, uh, les polítiques necessàries perquè tots aquests impactes, tota aquesta adaptació i mitigació ens porti a, a la transformació ecosocial no? desitjada i necessària. Com creus que s'estan fent les coses? En, en, ara em refereixo a nivell general, eh? des de l'àmbit eh, de la ciutadania, de les empreses, no només de, de, de les administracions públiques, en general. Uh, el desplegament de la llei està sent excessivament lent, perquè com t'acau de comentar hi ha molt, molt molt desplegament reglamentari i, i, i diguem-ne, eh, mecanismes ja aprovats, com per exemple el de l'impost de diòxid de carboni a turismes, motocicletes i furgonetes comercials, que s'havia de començar a ingressar al desembre del 2018, eh, perdó, del 2019, perdó, del 2019, Eh, degut a la pandèmia doncs, eh, el govern ha decidit eh, eh, traspassar no, aquesta recaptació eh, a, a l'any vinent el 2021 per no pressionar més impositivament a la població just en un moment en què hi ha una greu crisi no només sanitària sinó econòmica derivada d'aquesta crisi sanitària no? però d'altres aspectes que són molt més, diguem-ne, de planificació, val a dir que a poc a poc, no només l'administració de la sinó també els mateixos ajuntaments, eh, estan començant a, a fer plenament seva la llei de canvi climàtic. Clar, jo com a treballador de l'oficina de canvi climàtic, eh, la meva obligació és dir que, que podríem anar més de pressa, eh? podríem anar més de pressa tots plegats, però entre no tenir marc normatiu i tenir-lo és molt millor tenir-lo i entre no poder-lo desplegar i desplegar-lo a poc a poc òbviament és molt millor desplegar-lo més acceleradament però que també hi ha hagut circumstàncies que ningú hagués previst a finals del 2019 que succeirien com han succeït. No? Al mateix temps la, la pandèmia de la Covid-19 està molt relacionada també amb aquesta crisi ecològica podríem dir que és una conseqüència també de la crisi ecològica, la pandèmia, i per tant la, la salut um, de les persones va molt relacionada amb com tractem a la Terra, no? Sí, sí, està clar, és a dir, això, diguem-ne, el mateix secretaris de les Nacions Unides aquesta setmana mateix ho ha dit, no? Mm. Estem, diguem-ne, estem, estem, estem cometent gairebé un, un assassinat de la, de la biosfera, no? I això, òbviament, la, la, la, diguem que la natura té els seus mecanismes i, i, i ara podria expressar-me bé, és a dir, eh, la vida seguirà amb canvi climàtic o sense canvi climàtic. Dir, la biosfera, eh, la biodiversitat, eh, més o menys malmesa, seguirà. Eh? La vida seguirà amb canvi climàtic o sense canvi climàtic. Eh... Què vull dir amb això? Que, que quan desapareixen unes espècies, normalment aquell nínxul ecològic el colonitzen unes altres. Sí? Uh -huh. Però el que no podem seguir com a, com a humanitat és desafiant d'aquesta manera la biosfera, perquè una manera que té de retornar tots aquells impactes que li estem fent és precisament l'increment de malalties de zoonosi no? Trans, transmeses per, per animals en els, en els humans. I el cas de la Covid és un cas, eh, diguem-ne, emblemàtic. I, diguem-ne, tota literatura científica que s'està publicant va en aquesta línia. No? És a dir, quan, quan en virtut d'una suposada indústria alimentària comencem a desforestar i a canviar les maneres de conrear i de treballar la terra per una manera molt més industrialitzada i productivista. Eh, això fa posar en contacte zones que abans eh, tenien el, diguem, el seu ecosistema molt ben delimitat directament amb l'activitat humana i això té conseqüències. I una de les conseqüències és la pandèmia de la Covid, efectivament. En el primer programa d'aquesta segona temporada, aquest setembre, vam parlar de, de l'agroindústria precisament i ja vam posar exemples doncs, de, de com la indústria porcina, per exemple, doncs, també és un, un focus molt perillós on es podrien produir pandèmies també. Què en penses d'això? Aquestes macrogranges... De, de porcs, per exemple, podrien provocar també un altre cop a la pesta porcina, com, com ja ha passat, i, i saltar doncs, els humans o afectar els humans d'alguna manera? Um, si pot saltar els humans o no, no ho sé, però que és una amenaça evident. De fet, a veure, a la gran indústria porcina de, del nostre país doncs, si no recordo malament, mainland, 2019 va tenir un rècord d'exportacions de porc a la Xina precisament perquè a la Xina hi havia molts casos de pesta porcina i, per tant, van haver d'importar molt, molt de porc. Eh, eh, a mi el que em preocupa molt més és l'impacte de la indústria de l'agroindústria porcina a Catalunya en termes de qualitat ambiental, doncs, per exemple, de les aigües subterrànies, de qualitat dels llocs de treball, de la gent que treballa, als escurçadors i, per tant, també de salut humana. De fet, eh, uns quants dels brots a nivell europeu importants de la Covid s'han produït precisament en, en, en, en escorxadors industrials, mm. i, sí, sí. Eh, degut a les pèssimes condicions de treball que pateixen molt d'aquests treballadors. Eh, per, per, la, per la repercussió que això té, no només repeteixo sobre la qualitat dels eus de treball i la qualitat de les aigües subterrànies, sinó també pel model socioeconòmic de país que volem. No? És a dir, jo, jo crec que els catalans el que ets passa, entre moltes altres coses, que ens en passen moltes, eh? però una de les principals és que no, volem, no, volem, no sabem què volem ser quan siguem grans. No? És a dir, eh, volem seguir sent punters en exportació de porc eh, amb tots els impactes ambientals derivats que això suposa i que el preu del porc no internalitza i que estem pagant entre tots? és una pregunta que crec que ens hauríem de fer, no? Uh -huh. I en funció de resposta, doncs, actuar d'una d'una manera o, o d'una altra, no? És a dir, la, la cabana, per si una ramadera a Catalunya és l'única que des de l'any 1980 s'ha anat incrementant any rere any, l'única. I això té unes conseqüències a nivell, repeteixo, de salut ambiental, de salut humana, de salut laboral, etc etc etcètera. etcètera. Eh... I, clar, el problema dels porins no el té la persona propietària d'una granja de la Catalunya central o d'Osona. El eh? eh, problema dels porins eh, eh, eh, és producte d'aquest model agroindustrial. No? És a dir, la, la, les empreses que, eh, que arriben a la granja i et diuen tens aquests porcs d'aquí tres mesos els a buscar i has de donar aquests antibiòtics aquest tinso i et pagaré tant el quilo, aquests es renaixen a Mercolleida, són els que, els que fixen el preu del porc i, evidentment, no tenen en compte cap de les externalitzacions que provoca la seva activitat. I, en canvi, el problema el té el propietari de la granja de, de porcs. No? no em sembla una, diguem una qüestió gaire equitativa. Sí, sí. Um, perdona, Gabriel, deixem que, que torni a formular-te la pregunta, sobretot perquè aquesta qüestió de, de la indústria doncs, ja l'hem ja tractat a els programes. De fet, vaig insistir-hi molt al principi de temporada i aviam si, si, si ho acabo d'entendre pel que fa doncs, a, les, a les malalties no? que, víriques que, que poden eh, sortir no només de, de macrogranges de port, sinó també de, de viram. No? Sabem que avui en dia hi ha granges on hi ha milers i milers i milers d'aus, no? ja sigui de gallines, pollastres o totes aquestes uh, bestioles que, que doncs, serveixen per, perquè el, el sector agroalimentari doncs, no només uh, faci molts calés, uh, sinó que jugui una mica amb foc. No? Tinc entès, això és el que volia que em, que, que em diguessis tu. No? I un exemple clar l'hem amb, amb els eh, bisons, si no m'equivoco, a, a Dinamarca, no? com... Precisament la, la pandèmia ha anat dels humans als bisons i dels, i dels bisons als humans transformat, amb el qual aquí ja no sabem ben bé de quina pandèmia estaríem parlant perquè el virus hauria mutat. No? Però tornant a lo senzill, diguéssim, amb una granja d'aviram, amb una granja on hi hagi doncs, 18.000 gallines, per exemple, eh, que evidentment és un model que, que no defensem, per, per les condicions de vida que tenen els animals i, i per aquest model també econòmic que no és distribuït de petits productes, etc. Però són nius, diguéssim, són focus de possibles noves pandèmies? Ah, sí, segons la, la literatura científica, sí. Eh? I, de fet, ja, ja hi ha hagut brots eh? uh, històricament en relació a granges intensives. Recordem també el, el, la síndrome de les vaques boges, que tampoc no és tan llunyana, no? Sí. Això són, això, són, són riscos d'un determinat model de... Jo diria d'un determinat model no només agroindustrial, sinó també alimentari. Eh? Potser ens hauríem de replantejar si no ingerim massa proteïna animal. Jo no dic que no s'hagi d'ingerir proteïna animal, però posar-se a ingerir proteïna animal eh, des d'un punt de vista climàtic Uh, uh, i fins i tot biològic uh, crec que és molt més uh, és molt més adient la, la ingesta de, de proteïna animal uh, de, de ramaderia extensiva que falta ens fa al nostre país doncs sí, sí sí jo crec que és un debat que s'està fent uh, precisament uh, arrel de les informacions que arriben de, de la deforestació uh, a l'Amazonia sobretot per la soja que després la, la indústria uh, europea doncs uh, importa per poder precisament alimentar el seu bestiar, no? i estem veient que això és insostenible i, i que no podem prescindir de la selva. El que passa és que, que, que, que el govern actual del Brasil doncs, és molt, eh, diguéssim, que, que té el, aquests grans productors a, al darrere, no? que li donen suport i, i per tant doncs, a, legislen al seu favor. I també tenen la seva pròpia sobirania i, i haurien de ser prou intel·ligents doncs, per, per veure que el negoci de, de la soja, per exemple, no, no, no pot estar per, per davant de, de la destrucció no? d'aquests de, de ecosistemes salvàtics perquè des, acaben regulant um, tota la biosfera, al final. No? Mantenen un paper de del clima molt important, efectivament. Mm, Digue'ns quina és la, la signatura que tenim sospesa aquí a Catalunya, la, la, la que hem, hem tractat pitjor en aquest sentit en, en quant al canvi climàtic, que és el que, no sé si com a prioritat o com a el que estem fent pitjor, energies renovables, no sé, el que dèiem del sector alimentari, la mobilitat, que és el que estem fent pitjor i que a la vegada doncs, podria ser prioritari. Veure, des d'un punt de vista de vulnerabilitat al canvi climàtic, des d'un punt de vista d'adaptació als impactes del canvi climàtic, jo crec que el pitjor que estem fent a Catalunya és eh, oblidar-nos que el territori cal gestionar-lo. Eh? Què, què vull dir amb això? Intentaré explicar-me breument perquè ja se m'entengui bé. Eh, la principal conseqüència del canvi climàtic a Catalunya és que augmenta i incrementa la seva mediterraneïtat des del punt de vista pluviomètric. És a dir, la regularitat pluviomètrica acaba, serà, serà major, eh, plourà igual o una mica menys, però molt més concentrat en el temps. I, de fet, des del 1950 fins al 2019, amb dades de servei meteorològics de Catalunya, el, a l'estació de l'estiu, en l'època estival, la reducció de la precipitació a Catalunya és de l'ordre entre els 5 i el 15% per dècada. Dit d'una altra manera, a l'estació de l'any on més demanda d'aigua hi ha, perquè és quan hi ha més rec als camps, hi ha més demanda pel turisme, etc etcètera, etcètera eh, és quan menys plou. Estem mm? sí. parlant d'un 40% menys de precipitació l'estiu ara respecte al 1950-1960. Ergo, la conclusió és que el canvi climàtic a Catalunya té com a impacte principal la menor disponibilitat d'aigua en un país mediterrani com el nostre, accentua, agreuja, quelcom que és propi del clima mediterrani, que són episodis de precipitació torrencial amb episodis cada més llargs de sequera. Per tant, aquest és el principal impacte del canvi climàtic. Aquest i no un altre. Aquest és el principal. N'hi han d'altres. Sense aigua no podem sobreviure, està clar. Per tant, està molt clar que sense aigua... Doncs, eh, diguem-ne, eh, la, la, la situació eh, és conjunturalment complexa. Eh? Som un país que fa ben poc, el 2006-2009, va patir una sequera eh, realment eh, greu i extrema. I en aquest context, tenint en compte això clar, i, i, i perquè és que és així, clar, vull dir, el, el, el, les reduccions de cabals a les capçaleres del Segre, del Ter i, del, i de la Muga, d'un projecte europeu amb el qual l'oficina l'ha coordinat, un projecte LIFE, doncs hi ha hagut reduccions de l'ordre d'entre el 30 al el 40% de cavals en capçalera d'aquests rius. I no és perquè s'hagi incrementat la demanda de la vall de Camprodon o a l'Algogell o a l'Al Empordà, eh? sinó no és perquè... Eh, Uh, plou d'una manera diferent i sobretot sobretot hi ha un increment de temperatura incontestable. I com saben els oients, uh, les, la matèria vegetal, des dels conreus fins al sotobosc, els prats, els herbacats i els boscos sobretot, fan una acció fotossintètica i evapotranspiren. No? Que capten diòxid de carboni i evapotranspiren aigua. A què és estem veient, no? Les gelades matinals, no? Que tota la vegetació queda coberta de cristells de gel perquè evapotranspiren. És una qüestió purament física. A mida que la temperatura de l'atmosfera es va incrementant, aquesta atmosfera demanda més vapor d'aigua per saturar-se i per tant, els conreus i els boscos evapotranspiren més aigua. Dit d'una altra manera, com més s'incrementa la temperatura de l'atmosfera, la fracció de precipitació de l'aigua precipitada de pluja que cau sobre el territori es tradueix cada vegada en menys aigua que va als rius i als acuífers. Per què? Perquè hi ha més evapotranspiració. Poseré un exemple perquè se m'entengui. Canal d'Urgell, principal comitat d'Arregants de Catalunya, 150 anys d'història, 70.000 hectàrees de reg, 70.000 i escaig. Des de fa 3 anys, el canal d'Urgell ha hagut de fer una obra de recreixement del canal principal de captació d'aigua del Segre, passant de 30 a 37 eh, perdó, de 30 a 34 metres cúbics per segon, 4 metres cúbics per segon més. Per què? Perquè s'han adonat que a l'estiu, a l'època màxima de rec, entre meitat de juliol i meitat d'agost, al ser la temperatura estival cada vegada més elevada, el, el, el blat de moro, l'alfals, l'alfalç... Els conreus requereixen molta més aigua per poder, diguem-ne, créixer i fer, i fer ruït, en definitiva. I, per tant, ha hagut de recréixer el canal perquè pogués passar aquest cabal de més necessari per assegurar la producció agrària. Això que passa el canal d'Urgell passa arreu dels boscos de Catalunya i això ha estat monitoritzat pel CREAF, pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per tant, el principal impacte, menor disponibilitat d'aigua, increment de temperatura, més aigua d'aspiració, menys aigua al riu, menys aigua olava que es genera per cada hectàrea de bosc. Òbviament, si aquests boscos són abandonats, com passa dissortadament en la majoria de boscos del nostre país, cada vegada hi ha més individus competint pel poc sol, la poca aigua, la poca llum i els pocs nutrients. I, per tant, cada vegada són més ineficients i per això tenim tants boscos amb exemplars joves que no poden créixer perquè estan competint per aquesta poca aigua i poc, aquests pocs nutrients i aquest poc sol. Però abans de, de continuar amb el tema forestal, tornem al, a la producció agrícola. Creus, per tant, que s'hauria de transformar, reconsiderar, aquest sector agrícola en, en quant a, als regadius, precisament, com estaves dient, per, per l'escassetat d'aigua que hi haurà, tenir en compte que, que més que l'aigua de boca, l'aigua que bebem és en, en l'agricultura, on es gasta més més aigua juntament amb la indústria, no? Si no ho tinc malentès entès. Uh, a, a nivell de Catalunya, el 70 i escaig per cent de la demanda és per rec agrícola, efectivament. Per eh? tant, uh... Si dividim Catalunya en aquesta divisòria competencial esquizofrènica que tenim, que les conques internes depenen de l'edat i la part catalana de l'Ebre depèn de Madrid, via Saragossa, la part de l'Ebre, a la part de l'Ebre la demanda és un 95% per rec agrícola i, en canvi, a conques internes eh, apenes és al voltant del 30%. Però a nivell de Catalunya és el 70%. Cert, l'agricultura és qui demanda més aigua, té més ús de l'aigua, d'acord. Què ha de fer l'agricultura a Catalunya respecte a l'aigua? Home, una assignatura que té pendent, que és ser més eficient. És a dir, produir el mateix amb menys aigua. Oh. Per què? Oh, doncs perquè el món urbà ja ho ha fet. Eh? Diguem-ne, oh. oh. el món el punt, domèstic, no? No? A la ciutadania, a casa seva i, i també al sector i també al sector industrial ha fet un gran esforç per estalviar aigua. I això mm, està contrastat, i em remeto a les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'agricultura no ho està fent amb la intensitat que seria necessari. Ara bé, dit això, és cert, l'agricultura ha d'estalviar aigua, ha de produir el mateix amb menys aigua. També és veritat que la modernització, per exemple, el Canal d'Urgell, són més de 940 milions d'euros. Però, a veure, la modernització del canal d'Urgell mm. són aproximadament 8 estacions de la línia 9 del metro. La pregunta és eh, això ho ha de pagar només els regants? Si ho ha de pagar només els regants, el canal d'Urgell no es modernitzarà mai. Ha de contribuir a l'indústria agroalimentària a la, a la inversió de la modernització del canal d'Urgell? Jo crec que sí, hauria de fer-ho. Ha de contribuir al món urbà que s'alimenta d'aquests aliments fets pel Canal d'Urgell a fer possible aquesta modernització del Canal d'Urgell? Jo crec que sí, hauria de fer-ho. I, òbviament, haurà de contribuir al regant. ha de contribuir als propietaris de les parcel·les perquè, de fet, eh, eh, sustenta la seva activitat econòmica. D'acord. Ara posem un altre exemple. I ara, si m'equivoco o, o no, és, no és correcte el que dic, doncs em disculpareu, però no, no conec el tema. En qualsevol cas el poso damunt la taula per, per comentar-ho. Per exemple, potser tampoc es tracta només d'optimitzar aquest rec, sinó de canviar la, la producció, de canviar el tipus de cultius. Si la, la fruita que es cultiva aquí eh, s'exporta no sé, en un 50%, doncs, clar... Eh, és molta aigua que necessita a, aquells fruiters per vendre a, a l'estranger i, per tant, no és per alimentar la, a la població, és per fer uns beneficis, per obtenir uns beneficis i, per tant, podríem prescindir d'aquesta exportació per reduir la despesa d'aigua i mantenir la producció que sí que ens alimenta i que sí que és sobirania alimentària? No sé, per, per posar un exemple, eh? perquè em consta que la fruita eh, requereix molta aigua, no? Evidentment, s'han doncs, modernitzat el, els sistemes de regadiu, amb el gota a got, etc., però segueix necessitant molta aigua, tinc entès. És que tinc la sensació que estaríem parlant d'una reforma agrària necessària, no?, per a fer front al canvi climàtic... Bé, és que aquesta és la mare dels ous, no?, El, és a dir, quina tipologia d'aliments hem de produir al nostre país tenint en compte eh, aquesta menor disponibilitat d'aigua. I, per tant, quina tipologia, en conseqüència de Conreus, s'adapten o s'adaptarà millor a aquesta menor disponibilitat d'aigua. Utilitzar l'argument de que la fruita... Utilr molta aigua. Si fos representant del sector horai, diria elcoota eh, eh, per fer fers texans, eh, el consum d'aigua és quinze vegades superior al de fer una poma. Dir, jo, jo crec que l'enfoc ha de ser l'enfoc ha de ser primer. Eh, al nostre país no hi ha planificació agrícola. És a dir, eh, el Departament d'Agricultura no té una línia de planificació de quines són les quilocalories que han d'alimentar els catalans i, per tant, quins conreus subministren aquestes quilocalories per la població. El que es planta a Catalunya depèn dels mercats. Qui són els mercats? Depèn. Els mercats un dia estan a Singupur, uns altres dies estan a Chicago, uns altres dies estan a Nova York i uns altres dies estan a Seoul. Pujar un exemple d'una fruita que necessita molt poca aigua, que és l'amella. Eh? L'ameller és sí. un conreu típicament mediterrani, com bé saben els oients. A Tarragona especialment. Uh -huh. Jo vinc, soc fill, si vaig ser entendrat a la vall d'en Bas, el, tot el pare, i la pare del meu pare, la meva família i el meu pare, provenen de la terra alta de Gandesa. Eh? I, per tant, estic basat al, al, al paisatge del, dels amellers i de les vinyes i les oliveres, de la terra de Sacà. Sí? Uh -huh. Clar, una hectàrea de sacada a produeix 250-300 quilos de grà d'enmetlla per hectàrea de promig. Sí? Últimament, a, a, a, a, la, a la plana agrícola de, de Ponent, de Rec, s'ha implementat molt, molt de menller eh, que té unes dotacions d'aigua... Eh, que permeten produccions de fins a 2500 quilos d'ametlla per hectàrea. Entre 250 i 300 al sac, 2500 quilos al al al rec. L'aigua uh, s'agafa d'un riu de la conca com el de la conca al Segre, que a l'estiu, a ple estiu només porta 2 metres cúbs per segon d'aigua Lleida, que és el mateix cabal que porta el riu Besòs a Sant Adrià a Santa Coloma, a la desembocadura. Eh? Per fer-nos una idea diguem-ne de l'Ufec diguem que té el riu Segre a Pleestiu, a la ciutat de Llí, de conseqüència de què estem regant de l'ordre de 10.000 metros cúbics per hectàrea aquests demanllers, quan resulta que eh, les, les dotacions diguem-ne de secà evidentment són molt molt inferiors a aquest. Què passa? Uh, aquestes hectàrees de de 10-12.000 metres cúbics per hectàrea, uh, estan gestionades per cooperatives agrícoles comarcals o municipals dels pobles de Lleida? No. Tu vas a internet i mires qui són els gestors propietaris d'aquestes finques i hi ha noms tan rimbombats com AgroWater Almond. AgroWater Almond, vas al registre mercantil, el 50% és Súriguer i el 50% és Agbar, Aigües de Barcelona. És a dir, Aigües de Barcelona està pagant per regar en a un preu aproximadament de 0,09 euros al metro cúbic, que és el que li costa, el cost variable d'aquesta aigua per regar en a la plana al Segrià i en canvi nosaltres ens cobra a 2,3 euros un metro cúbic a l'àrea metropolitana per tenir aigua a casa nostra. La pregunta és, si Agbar hagués de pagar allà a de 2,3 euros al metro cúbic, regalaria els ametllers amb 10.000 metres cúbics per hectàrea i any? Segurament, no. Si no, Segurament si no. no. Segurament no. I per què hi ha hagut aquest boom dels de ametllers en rec? Bé, doncs perquè, com eh, els oients suposo que saben, el principal productor mundial d'ametlla és Califòrnia. I Califòrnia van quedar anar 5 anys seguits de sequera, amb el qual la producció d'ametlles a nivell mundial se'n va anar a campistraus. És a dir, hi havia molt poca oferta i molta demanda, i això va provocar que l'increment del preu de l'ametlla en mercats internacionals es disparés. D'acord? Sí, sí. I llavors, com que s'avèn amb, amb, amb, amb la investigació genètica en els plans són, doncs hi ha ametllers que als 3 anys et produeixen ametlla a tot i plenit. Vinga, plantant metllers amb aigua del Segarra Garrigues o del Canal d'Aragoy Catalunya o, de, o del Gerri Balaguer. Això sí, eh, diguem que ara Califòrnia està començant a recuperar una altra vegada el nivell de producció que tenia abans de la concatenació d'aquests 5 anys de sequera i, òbviament, el prou de la metllers s'està enfonsant. Què farem amb els metllers que hem plantat al Segrià? Arrencar-los, com vam fer al seu moment, amb els, amb els pressecs plants, amb els paraguayos com els caquis. Clar, que això em referia una mica, potser he posat l'exemple equivocat de les pomes, no? com molt bé has corregit tu, Gabriel, amb, amb l'exemple dels texans de, i l'aigua la, que necessita, uh, però d'alguna manera sí que, sí que veiem que potser el, el model exportador que, per altra banda, és el que les administracions defensen, eh? sovint ho, ho veiem, però no és el que necessitem en aquests moments. Segurament tenint en compte tota aquesta qüestió de la, la crisi climàtica, però és que, a més a més, des de la Unió Europea hi hagi l'altre dia que aquests, eh, aquestes ajudes multimilionàries, aquests 750.000 milions d'euros, amb el pla Next Generation, Unió Europea, que és, que és com s'anomena, doncs diu molt clar que aquestes ajudes estan condicionades, entre altres coses, a, a qüestions de sostenibilitat o, o d'ecologia. Volem fins a quin punt doncs, si tenen els paràmetres suficients perquè no passi el mateix amb, que amb la PAC, no? amb les polítiques agràries comunitàries, que els grans propietaris precisament és qui, qui rep més ajudes. No? Uh, però, en principi, hauríem d'esperar que, en, en aquest cas, a, aquestes ajudes degut a la crisi de, de, de la covid i la crisi econòmica que ha provocat doncs, si estan condicionades a aquests criteris ecologistes doncs almenys haurien de permetre que es comencin a transformar aquestes coses no? que estaves dient, per exemple o no passarà?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 La confiança és equivalent a zero, per, per motius diversos, eh, no només mm. ideològics i personals, sinó també, sobretot, professionals. Eh? Ho, ho dic perquè eh, jo crec que aquestes coses s'han de canviar des de baix, no, no canviaran mai des de dalt. I, i sóc extremadament positiu, perquè últimament, si més no, s'està començant ja a, a, a discutir paradigmes com el de la FAO, que diu que l'any 2050 serem... 10.000 milions de persones i s'han incrementar un 70% la producció d'aliments. Hi ha altres eh, universitats de reconeguda solvència que posen en qüestió que això depèn de quin sistema alimentari vulguem. No? Ho dic perquè, eh, al final, el que estem fent, com he dit al començament d'aquesta entrevista, és un malbaratament dels recursos naturals. Jo vull recordar dades del Ministeri d'Agricultura, l'any 2019 a l'estat espanyol es van retirar 15 milions de tones de fruita de pinyol. Sí. Es van retirar, vol dir que no es van retirar? Es van retirar del mercat, o sigui, es van collir i no va entrar en el circuit comercial, perquè, òbviament, a l'haver un accés dur d'oferta, el preu baixa molt, i baixa tant que, com aquell qui diu, no paga la pena ni de fotre'l amb, amb càmeres ni d'entrar de, al circuit comercial. Aquests 15 milions de tones majoritàriament es destinen, sobretot, a fer sucs o altres derivats alimentaris que no entren al circuit comercial, però 15 milions de tones de fruita de pinyol retirats a l'estat espanyol suposa aproximadament l'equivalent al 25% de la demanda d'aigua de la producció agrícola anual d'Espanya, tot l'estat espanyol. D'acord, doncs, d'alguna manera sí que em dones la raó amb l'exemple que, que he posat abans, no?, de la, de la fruita. Home, no, perquè si fos de Girona diria, hòstia, cony, Girona no podem fer pomes, malament. No, home, no, no, no, no, no, no. no, no, no. en conjunt, conjunt potser el model exportador... El model exportador s'hauria també de reconsiderar, no? Sí, però per reconsiderar el model d'exportació, eh, Jordi, crec que la, la, la base és, torno a repetir, quantes quilocalories necessita un català per viure confortablement i en qualitat de vida? Tantes quilocalories diàries. Quins aliments ens poden donar aquestes quilocalories amb una dieta diversa, diversificada? Doncs mira, aquests, aquests, aquests, aquests i aquests. Tenim superfície i disponibilitat d'aigua a Catalunya per produir aquests aliments? Sí, no, depèn. Això no existeix. Mai s'ha fet una ponència, diguéssim, i se li ha fet còpia al govern o al Parlament, perquè ho contempli això? Sí. Mm. El que sí que sé és que ara tot això s'està posant en qüestió. O sigui, ara està veient molts moviments, repeteixo, de base, de caire local, territorial, comarcal, municipal, d'agrupacions de gent que veu que realment és, per exemple, un eh, contrasentit que molts menjadors escolars donguin quatre o cinc racions de proteïna animal a la setmana als infants. Com potser amb dos... Eh, dosis de proteïna d'origen animal d'una determinada tipus de ramaderia. Eh, ja n'hi ha prou perquè aquesta proteïna animal es pot suplir per proteïna de llguumiosees, per exemple. Eh? I de fet, ja està començant a haver una, un, un moviment al voltant dels menús escolars i, de, i dels menús climàtics que precisament reivindiquen el fet de que es pot alimentar la població escolar d'una manera diferent a com, a com ho hem fet fins ara o, per exemple, ramaderes de Catalunya, o, per exemple, eh, tot, tota l'escola de, de, de pastors que, que, que fa anys que està funcionant, els productes de quilòmetre zero que han tingut una explosió, precisament gràcies, entre cometes, perdó, a la, a, a, la, a la pandèmia, i posar en dubte, diguem-ne, que si la aglomeramentària a Catalunya contribueix amb el PIB industrial, no sé si el 16 o el 18%, Uh, restem li totes les externalitzacions ambientals i de, i de manca de gestió del territori que això suposa, i de pèrdua cultural i de pèrdua de paisatge i de contaminació, etc etc. I això s'està començant a fer i per tant crec que és bo. però repeteixo a falta una planificació, com he dit abans, què volem ser, quin país volem ser quan siguem grans. Que... I això, i això sí. crec que és una gran mancança que tenim i que no s'està fent, i que ho hauríem de fer, òbviament, eh, tant des de la base, però llavors sobretot des de, des, de, des, de, des de la política. És a dir, ara ens estem trobant amb un greu problema, per exemple, el de la mitigació, el de reducció de gases d'efecte vernacle, és a dir, com implantem les renovables al nostre país. Això anava a preguntar-te en, en, en aquesta... Última part de, de l'entrevista, Gabriel, a les energies renovables i l'excessiu consum d'energia que, que estem fent, que és desorbitat, evidentment, i ahir hi hagi un, un article que deia que no s'està produint la transició energètica. Aquesta transició de les renovables doncs, va en paral·lel a l'augment del consum d'energia i, per tant, si seguim creixent, com, com molt bé doncs, eh, denunciaves abans, si seguim creixent en aquest cas amb, amb l'energia que consumim, doncs no serà possible aquesta transformació, no? Bé, de fet, això ja fa anys que Alemanya ho saben. Eh? Vull dir, Alemanya en el seu moment es posava com un dels estats d'Europa més eficients energèticament, però en real era any el consum absolut d'energia anava incrementant-se. Bé, eh? uh... A veure si se'm si, s'explicar. Si, si la, la millor política per afrontar el canvi climàtic és l'austeritat. Ja sé que això és molt impopular, eh? però és com ho penso i com ho crec. Què vol dir austeritat? Vol dir tenir qualitat de vida amb menys quantitat de coses. Una visió, sí, una visió més holística o humanista. Amb materials com energètiques. Som els que som i el planeta és finit i els recursos són finits. I, per tant uh, uh, clar, les polítiques d'austeritat no? ja sé que són impopulars però però diguem uh, cal tenir segones residències cal tenir més d'un vehicle per un vehicle cotxe per família uh, cal uh, totes hores deixar els juntscs encesos però uh, no podem tendir a un sistema de, de, de, de generació d'energia d'autoproveïment a partir de comunitats locals i de grups de veïns. Hem de seguir depenent de la reta elèctrica espanyola i d'Endesa i de Verdrola i de Naturgi. Perquè, clar, què està passant ara al país? Bueno, el país està passant que el govern ha modificat un decret que limitava força en temes d'aspectes ambientals la, la implantació de renovables, s'ha modificat aquest decret, i ara la cua de nous projectes d'implantació energia eòlica de fotovoltaica en territoris extremadament llunyans, llunyans dels principals centres de consum, com és l'Arema Tributal de Barcelona, doncs és espectacular. Per reproduir el mateix model, el de, un model centralitzat de producció, de generació, producció i distribució d'energia, Home, doncs, escolta, no ho sé, potser estem fent malament el, alguna cosa. És evident que el, el, els parcs eòlics s'han de posar allà on fa vent, no? Eh, és evident, també, però, que hi ha eh, centenars d'actàrees de polígons industrials que tenen un, uns terrats en els quals es podrien implantar fotovoltaica. A Corea del, del Sud tenen les autopistes, les de les autopistes les tenen cobertes de plaques solars per generar fotovoltaica. Uh, clar, uh, quan un és de, de la Terra Alta o de la Ribera d'Ebre o el Priorat, que tenen la nuclear, els dos grups nuclears d'Escó, tenien l'electroquímica de Flix, tenen la nuclear de Vandallós, tenen el 25% de la potència instal·lada eòlica en una sola comarca, i ara els venen 24 projectes de noves centrals eòliques que els hi una misèria en el municipi i a la gent del municipi i s'emporten l'energia pels grans centres consumidors de Catalunya, eh, alguna cosa estem fent molt malament, crec jo. És a dir, eh, intentar seguir fent el mateix model de creixement amb renovables, això és el Green l'europeu. Això no va enlloc. Un error, sí, sí. Sincerament, des del meu punt de vista... No va en lloc és no haver entès absolutment res del que està passant. és no have entès res del que està passant. Però no a Catalunya sí. ha de ser autosuficient energèticament amb energia 100% renovable, radicalment d'acord, és necessari i és urgent fer-ho però fem un condicions amb unes condicions diferents en com fins ara hem entès la producció, generació i distribució de l'energia i com i com i com enganxem a la població més vulnerable en aquesta història. Perquè aquí, d'acord, no s'ha estat tallant la, la, la, la llum a les persones, a les famílies, que no poden pagar el rebut, el rebut de la llum. Però després, el jutjat els exigeix les quantitats que deuen a la companyia elèctrica. I això per què? Perquè Endesa s'ha negat a signar el conveni que, que la Generalitat i els ajuntaments l'hem presentat. Quin poder polític té la Generalitat i els ajuntaments davant d'Endesa? Cap ni un. Quin poder polític té la gent de les Terres de l'Ebre amb què el sistema d'explotació, dels amassaments de Maquinència, Riberroja i Flix, que estan incrementant la vulnerabilitat del Delta, canviï d'una vegada i corri aigua i sediments pel riu Ebre? Cap ni un. Quin poder polític té la Generalitat sobre Endesa perquè què canviï aquest règim d'explotació als embassaments? Cap ni un. Això és l'oligopoli i aquestes grans empreses que controlen els governs i que impedeixen fer aquesta transformació ecosocial sense que ells siguin els que decideixen com i quan? A bodes amb convides, les portes giratòries entre altcàrrecs de governs no només de la Generalitat, sinó de l'estat espanyol i de l'EU. En, en les grans multinacionals energètiques vaja, és eh, dia sí, dia no per tant, que el, el teòric poder polític està sotmes al poder econòmic a mi sembla això tan veritat com que avui és dia 4 de desembre del 2020 doncs, Déu-n'hi-do els reptes que, que tenim eh, per poder fer aquests canvis eh, m'he quedat una mica en fi, en eh... fi ens ha quedat molt clar, jo crec que tothom que estigui escoltant ara l'eco de la vall doncs, ha vist que la situació és molt complicada perquè hi ha moltes traves i tots aquests canvis s'haurien d'estar fent i, i costa molt de fer-los. Um, arribarem tard, eh, Gabriel Borràs, arribarem tard per fer els canvis necessaris? Home, ja, ja estem arribant tard, no, no ho dic jo, eh? Diu el panell intergovernmental de canvi climàtic a les Nacions Unides ja està dient que l'acord de París és difícilment assolible i, per tant, que la temperatura mitjana de la Terra s'incrementarà per sobre dels dos graus respecte a l'època preindustrial. Ho estan dient ja ara. Per tant, estem arribant tard. Estem fent tard. Però, però, eh, jo sóc que està extremament positiu eh, en el sentit de que eh, tots i cadascun de nosaltres serem... Eh, L'altre dia m'ho un company que és agrònom i que té, i es dedica a conrear la terra. Per exemple, decidir què mengem cada dia és realment una revolució. Sí, sí. És una palanca revolució. Decidir què mengem cada dia. Exigir saber d'on provenen els productes que comprem. Exigir una vegada per totes que els productes tinguin una etiqueta de la seva petjada hídrica, de la seva petjada de carboni i... De la seva procedència. Ah, sí però perdona, eh, Gabriel deixem que sí critique'm això o sigui, totalment d'acord amb el consum conscient i responsable totalment a favor i, i participant en tot el que puguem en, en aquests projectes cooperatius des de baix amb aquesta agroecologia amb aquest model distribuït d'energies renovables etc etc però hi ha una gran majoria de la població que no té accés a tanta informació, que té unes limitacions familiars, econòmiques, que el condicionen i que, per altra banda, doncs, um, no, no, en fi, um, no podran fer aquests canvis si, si des d'a de dalt no es fan. Llavors, de, deixem insistir la pregunta. Aquests frens que ens posen aquestes multinacionals espanyoles, uh, també grans empreses catalanes, aquests lobbies... Um, Saben el que es fan o no? Vull dir, estan impedint aquests canvis per lucrar-se, s'estan pujant al carro d'aquest New Green Deal, amb, evidentment amb el greenwashing, eh? amb tot això, amb aquesta, aquestes campanyes de màrqueting i aquestes accions climàtiques que en realitat doncs, són eh, pur maquillatge. No? Però realment, Ara em contradiré contra, amb el que deia abans, gran part de la societat sí que té la informació i sap el que s'ha de fer, però la majoria de la població no crec que sigui capaç de fer aquest canvi. Llavors, si, si des de dalt no es fa de manera justa, aquestes grans empreses saben on ens porten, realment? O si sigui, tenen assessors que els estan explicant doncs, això que dèiem, que ens anem cap als dos graus d'escalfament global, eh, etcètera. A veure, en primer lloc, jo, jo quan parlo d'aquesta eina de revolució, per exemple, en, en, en, en que escollim menjar cada dia, jo no estic dient en absolut que el canvi depengui de nosaltres exclusivament. absolut, eh? En absolut. És a dir, eh, a mi em rebenta molt que em diguin en vas on vas i posi el plàstic al seu contenidor i després eh, es descobreixen abocadors... Eh, més o menys incontrolats, plens de plàstic que havien d'anar a reciclar. -se. És a dir, mentre no hi ha una llei que prohibeixi envasar eh, en porexpant i plàstic la, la fruita pelada en els supermercats, això no depèn de, de mi ni de nosaltres. Això és evident. Això és evident. El que vull dir és que estan les nostres mans canviant les coses, sí, i que és necessària una involució eh, política de donar la volta al mitjor també, per tant, ho tenim molt clar, l'eina en teoria és el bot. A ah, doncs, copic i no asseguri unes mínimes condicions d'habitabilitat en el planeta, no té el nostre vot. És que no, no hi va una altra manera, de, no veig una altra manera de fer-ho. Mm. Les grans corporacions saben el que es fan, i tant que ho saben. Que tant que ho saben. Perfectament ho saben, per passat el brindil. Per si ja ha... 750.000 milions d'euros de la Unió Europea en els pròxims 6 anys, em sembla que són, per eh, sortir de la crisi derivada de la Covid i dels fons de reconversió, etc. Qui ha estat el primer a presentar una sol·licitud de part d'aquests fons de reconversió de la pandèmia provenient de la Unió Europea? Endesa, 16.000 milions d'euros. I, I qui ho acabarà fent? els pues de sempre, la FES, el, ferrovi... el Ferrovial que ha de fer en teoria els... no? el seguiment de la, de la Covid i que, eh? i estem com estem. Uh, I això per què passa? Home, pues potser perquè som massa més i com uns vents cada quatre anys hem a votar. Pues potser o que deixem de votar o que votem altres coses. Uh, I mentre cadascú des del seu àmbit de de diari, de quotidià, doncs, prendre les millors decisions en pro d'un planeta que té els, els recursos finits i no pas infinits. Eh, no, diguem-ne, no, diguem no, no s'ha macut en aquests moments un altre... Al cap i a la fi el que està en risc al final és el sistema democràtic, el sistema d'accés al treball, el sistema a, a la salut pública, a, a, a poder escalfar-te, refredar-te, sanejar-te adequadament a casa, el dret a a l'aigua... Al final, aquests són els drets que estan en perill. El dret a una alimentació, el dret a una alimentació, una nutrició que ens doni qualitat de vida, que redueixi riscos d'un model alimentari que té uns riscos sanitaris evidents. I Això, diguem-ne, la classe mèdica ho sap perfectament. Però clar, els grans multinacionals perfectament a què juguen això és evident. Jo no ho tinc tan clar. Em, em, em refereixo que és evident que saben com fer beneficis, saben com controlar els mercats, però no tinc clar que, que vulguin conduir a la societat cap a, cap a aquest cult de sac. No, no, o sigui, em costa creure que... No que no tinguin un pla B, que, que és el pla B és el que hi ha, i els acords de París, la llei de canvi climàtic, com dèiem, aprovada aquí doncs, a Catalunya i altres llocs. si o sigui, el, el pla existeix, l'estratègia existeix també. I hem, hem vist els informes sobre el canvi climàtic a Catalunya que, que feu des de l'oficina de canvi climàtic, no? que són molt elaborats i, i veiem aquests panells, com recordaves tu, de Nacions Unides, dels grups intergovernamentals de tot el món i per tant el diagnòstic està clar però a mi em costa de, de veure aquest canvi perquè o sigui, és, és molt és molt barroera no? aquesta estratègia de, de greenwashing, d'enganyar-nos de, fent-nos pensar doncs, que, que ells faran el canvi perquè no, no l'estan fent no? però si estan tan ben informats han de saber que, que la civilització que el planeta doncs, es trobam en una situació que que, fi, que podria ser irreversible no? Si, no, si no fem els canvis realment que hem de fer en les, les dues properes dècades, bàsicament. I, per tant, per això em costa de, de, de creure que sí que saben el que fan, perquè no anem en la bona direcció. No? I... Jo, jo, jo, Jordi, no sé greu, eh? però discrepo radicalment. És a dir, vale. la Unió Europea és la mateixa que deixa morir milers de persones a la Mediterrània perquè no entrin a les seves fronteres. És la mateixa que veient la repressió feroxa de l'Estat espanyol el primer d'octubre del 2017, no ha mogut ni un dit per eh, expulsar l'Estat espanyol de la Unió Europea. I és la mateixa que ara s'han pescat això del Green Deal. A mi no m'estranya, és, és coherent amb la seva política. Jo crec que la Unió Europea és extremament coherent amb la seva política. I és el que hi ha. I, i, i repeteixo, el primer que li he presentat un pla d'aprofitament dels fons de, de recuperació de la post-Covid de l'UE ha estat Endesa en i, i diguem-ne, la famosa frase de la col·laboració dels partenariats públic és dir quan em van bé els partenariats públics privats de puta mare els beneficis amb els que dius jo, i quan van maldades ara tu m'has de rescatar el negoci, que és el que està passant, i el que ha passat amb la banca de l'estat espanyol, no? 60 milions, 60 mil milions d'euros que, hòstia, hem destinat el pressupost que paguem entre, entre tots els ciutadans d'aquest estat i que la banca encara és hora que hagi retornat no, si 10 o 12 mil milions i la Banc d'Espanya ja diu que no en tornarà ja no n'hi hauran més uh, sí, sí. Que, a, a, a, a, aquest és el, el, el marc uh, ens pot agradar més o menys a mi òbviament no m'agrada gens però, però, però és que és coherent amb, amb tota la, la, la política de la Unió Europea Vull dir, um, però, a és, a... és així I, i, a, i a més a més mira et posaré un exemple. La PAC, politi... i acabo, la política agrari comunitària, és la vigent, 2014-2020. La PAC es desenvolupa a través d'un reglament. Sí. I aquest reglament, per exemple, diu, en el cas de les modernitzacions de recs que abans parlàvem, que qualsevol estat que destini, que destini eh, diners provenients de la PAC per modernitzar recs, obligatoriament, ha de demostrar que una vegada feta la modernització del REC hi ha hagut un estalvi entre abans de la modernització i després. I, per tant, és obligatori la instal·lació de comptadors de cavals que mesurin l'aigua abans de la modernització i després de la modernització. Totes les modernitzacions que s'han fet en Catalunya i a Espanya, per extensió, de fons provenients de la PAC els estalvis obtinguts d'aquestes modernitzacions s'han fet en base a estimacions perquè no s'han instal·lat cabalímetres. Sí. Tu has vist algun lloc que la Unió Europea hagi retirat la subvenció de les modernitzacions de rec agrícola de l'estat espanyol? No. Quan hi ha un reglament que diu, que òbviament, per demostrar si l'obra que s'ha fet d'anualització de, de rec és o no és eficient, hi ha d'haver uns cavalímetres que demostrin que es consumeix menys aigua ara que abans de l'actualització la, de, la, de, la, de la modernització. Una Unió Europea que obre les portes a la importació de taronges a Sud-àfrica que contenen fins a 12 pleguicides prohibits per la Unió Europea. I això es ven ve als supermercats liniats els lineals, els supermarkers lineals de tots els països de la Unió Europea. Um... I això és la important per a de Sud-Àfrica. Sí, però, a veure, és com, és com el Dieselgate, no?, de, de Volkswagen. que Per exemple. Volkswagen era una gran empresa que té una imatge que és la que té, els alemanys, tal i qual, i, i estaven fent una trampa mafiosa, no?, que és, suposo que amb, el, amb això que deies de dels del rec, doncs, pot passar el mateix, que estiguin fent trampa, eh, o, o com fa poc, doncs, Andesa també va cobrar de més a, a les factures de, de, de, de la gent, no?, Agbar, Agbar, va Agbar. Agbar, perdó, uh, això amb la factura de l'aigua. Però, o sigui, és que jo crec que estem d'acord, però no, no, no he acabat d'explicar-me de, bé. Ho intento per tercera vegada i ja no, no insistiré més, però vinc a dir que les empreses és evident que saben el que fan i la Unió Europea també sap el que fa. Tots els lobbies i els milions que s'inverteixen per influenciar la legislació de la Unió Europea està per alguna cosa, per beneficiar a qui ha de beneficiar, no? Ja ho sabem. Però precisament per això em refereixo que que aquestes empreses saben el que fan. Van a fer negoci. El cas Castor, etcètera, estan en convivència, els fa la legislació al seu favor, però em refereixo si saben que s'estan equivocant de política econòmica. Això és el que em pregunto. Ja sé que saben fer benefici, ja sé que saben controlar el monopoli, sé que saben corrompre els polítics, sé de les portes giratòries, etc però saben que, si no fan cas als científics, anirem cap un anem, que és, a, que és a aquest a, desastre a nivell de, de societat per tots els impactes, com hem comentat abans, que, que hi hauran cada vegada doncs, pitjors, més negatius? Jo, jo, crec, jo crec que sí que ho saben, perquè l'IPCC, vale. des de finals dels 80 que existeix, està alertant. Llavors, per què no permeten que es facin aquests canvis? No és que no, no, és que no ho permetin. Amb ells hi va bé planificar 10 anys vista, i, I més enllà els és igual. Què passarà? Ja, ah. ja veurem què passarà. Vale. Llavors, si els és igual, vol dir que no saben el que fan. Vull dir, o, que, o que tenen una concepció equivocada, lògicament, des del punt de vista... Bé, bueno, segurament l'interès curterminista de, de repartir dividends entre els accionistes és molt més prioritari per a ells que no pas eh, afiançar-se en que aquesta política econòmica resultarà a 20 anys vista. Vale. Com Entres. que, prima més, doncs el primer que el segon, doncs ells van fent. I si a més a més, això té el plau d'un poder polític que ha dimitit del control per veure que les empreses tinguin beneficis, òbviament, des que sigui lícit, per això existeixen les empreses, no? per, per fer beneficis, crear riquesa, en teoria, eh, incrementar llocs de treball, etcètera, etcètera. No? I, tant, això això res, res a dir, però, cony, hi ha el poder polític que controla això. No? És a dir, tins mecanismes, de, de control efectius hi ha ja sobre el fet que una multinacional francesa tingui la barra de, en plena pandèmia amb Bertos, amb gent a la l'atur, que s'ha hagut de cada casa i que per tant ha fet més consum d'aigua fotre el, el, el, el, el, el tarifazo aquest, i perdó per l'expressió castellana, el tarifazo que ha fotut tothom ha rebut de l'aigua en, en molts municipis de l'àrea de Barcelona. En Barcelona. Ara et refereixes a Suez Environment, no?, que, que és... Em refereixo a Suez Environment, em refereixo a Akbar, sí. Vale. Eh? S'ha hagut de queixar la gent, la gent s'ha hagut de queixar, les gent de veïns s'ha hagut de queixar, els municipis s'han hagut de queixar, perquè llavors l'àrea metropolitana diu, hòstia, hòstia, i això com més que passa allò? Com... Però escolti, vostè no forma part de l'accionariat de l'empresa Aigües de Barcelona? Però vostè no està al consell d'administració? I vostè això no ho sabia, no se'n no es va llegir l'ordre del dia? No estava el dia que això es va decidir a l'empresa d'Ego de Barcelona que faria aquesta facturació? Que... Ah, no, no, ara, ara estan rectificant. Però que com, a, com a això, 50.000, és el que et comentava abans. L'altre dia, una veïna de Lleida, 5.300 euros portada als jutjats per Endesa. I el jutge, òbviament, què ha fet? Òbviament, fallar a favor d'Endesa. Com, què ha de fer aquesta, aquesta, aquesta senyora, aquesta persona, per afrontar aquests 5.300 euros d'endeutament que té de rebuts impagats a Endesa, quan resulta que la Generalitat i els municipis tenen des de fa temps un conveni pel qual es reparteixen uh, els costos d'aquests aquest, uh, rebuts impagats, però Endesa es nega a assignar-lo. És això el que es refereix? És a dir... Quin control exerceix el, poder, el teòric poder polític sobre a, a, aquesta, aquest entramat, aquest enraixat? Per què ara les plaques fotovoltaiques, solars fotovoltaiques i l'eòlica és ofert per les mateixes que han cremat, que han cremat combustibles fòssils? Repsol, per exemple, Iberdrola, Endesa. Per què? Cony, doncs perquè d'uns anys que fa el, el preu de producció d'una fo, placa fotovoltaica és una ordre de magnitud inferior al que fa 10 o 15 anys enrere. I ja, ja, ja està. Ja, ja ha entrat en la dinàmica del mercat. Per tant, ara, pues mira, ara els que cremaren combustibles fòssils ens implantaran la, la, les renovables. Uh, uh, Bé... Bueno, uh, bueno, és... En el cas de l'aigua... La, perdona, perdona, ja acabo. I, i, I com els mitjans de comunicació ajuden a tot això? Eh? I, i, I posar l'exemple concret de maquina en Flix. Endesa dos cops l'any, dos cops l'any, a la primavera i a la tardor, fa el que se'n diu una gran solta d'aigua des, de, des del sistema per eh, evitar, en teoria, la proliferació de macròfits del riu Ebre que provoquen Crises sanitàries per les picades de mosca negra, perquè els ous de la mosca negra es els als macròfis, etc. Fa dues voltes de 1.500 m3 per segon. Pues la, la, la, els mitjans de comunicació de, la, de les Terres de l'Ebre eh, sembla com una gran lluança no? que, ostres, Endesa, deixi anar 1.500 m3 segon durant 24 hores per evitar la proliferació dels macròfits i, per tant, de la mosca negra. Com és possible que sigui una empresa privada la que decideixi el règim de desenvassament de maquinès de riu-roix Quan haurien de ser les necessitats de l'ecosistema hídric del riu Ebre i de la preservació del delta els que fixessin aquest règim i que fos l'administració pública la que regulés les condicions de desenvassament d'aquest sistema. Sí, sí. A veure, aquí eh, és direm, el tema, eh? El Delta de l'Ebre, el, el, el, el mínim problema que té és el canvi climàtic. El Delta de l'Ebre, el gran problema que té és la inoperància d'una administració pública de l'aigua que està en anclada del segle XIX i que té seu a Saragossa. I que nega la subsidència del Delta de l'Ebre. La nega, rotundament, quan resulta que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb un projecte en el qual vam col·laborar des de l'oficina, a mesurar la subsidència del Delta de l'ordre de 3 mil·límetres anys. I la Confederació i Ràfra de l'Ebre nega que hi hagi subsidència al del Delta. Um, a veure, en el cas de l'aigua, no en el cas de, dels, dels regants i de l'Ebre i de, del Delta, eh, que, que està complicadíssima la situació, evidentment, però... Uh, en el cas de l'aigua sí que veig que hi ha un moviment a nivell municipal de, de precisament això de remunicipalització -re de, dels serveis de l'aigua i per tant de revertir aquestes polítiques d'Agbar en aquest cas com comentava abans tan pernicioses no? I, i per tant doncs, jo en, en aquest cas hi veig una cosa positiva ara en, en tota la resta la veritat és que uh, em queda una mica com uh, com ho diria jo tinc un discurs bastant polític però, eh, Déu-n'hi-do, eh, eh, eh, perquè avui ens has donat eh, un munt de, de qüestions, ens has posat damunt la taula un munt de qüestions i preguntes, realment que, si les sumem totes, doncs pintant una, una situació força complicada de revertir en quant a aquesta a gestió, que, que és l'altra part una mica de, del canvi climàtic, no? que és la governança, la governança i la gestió d'aquest canvi climàtic que, que estem visquent ara i que cada vegada serà pitjor i per tant aquesta governança si no canviem eh, aquests models de connivencia entre els, els poders econòmics que estan infiltrats amb, amb els partits, doncs, no, no sé... Més que infiltrats, que, que, els, que els dominen, no?, d'alguna manera. No sé com ho farem. Per això em, em, em feia aquella pregunta de fins a quin punt les empreses saben el que fan, perquè si, si van per davant dels governs, doncs, decidiran elles, no?, com, com vam veure en, el, en els congressos del COP... 26, penso que va ser, a Madrid a l'últim, i el d'Escócia que s'havia de fer ara i que s'ha anul·lat doncs, pel Brexit i per la pandèmia, ja veiem que aquests grans congressos on havien de marcar-se els horitzons i, i els terminis i les polítiques de, de transformació Ecosocial doncs, era un, com un aparador de les grans empreses, no? com deies tu ara, doncs, que si Banco Santander per aquí, BBVA per allà, a sobre de fer les el rescat bancari, ara també doncs, voldran doncs, beneficiar-se d'aquestes ajudes de la Unió Europea per la crisi econòmica que va lligada a l'ecològica. No? En fi, no sé, ho hem d'anar deixant ja per, perquè portem més d'hora, Gabriel, però un últim missatge... Eh, Comencem de d'empoderar o o de donem de treure l'energia per poder fer aquesta transformació. Ens centrem amb en lo municipal, amb amb lo més proper a nosaltres, a banda de, de d'ons d'exigir als partits. Ara ho tindrem el 14 de febrer, doncs a les eleccions una oportunitat per exigir-les que si no fan a, aquests canvis, doncs no els votarem. Creus que lo local és el que en fi que el, el més fàcil de Fer servir la punta de llança per a aquesta transformació? Sí sí descaradament, és a dir és l'acció local és l'acció més pròxima al nostre àmbit, al nostre territori, el que, el que de... o on tenim més possibilitats d'èxit, eh? on tenim més possibilitats d'èxit. I si la veritat és que, és que jo segueixo sent extremadament optimista. Eh? Vull dir, i retornant al començament de la conversa. Eh, la declaració d'impacte ambiental de l'ampliació de l'autopista eh, del Maresme fins a Torça Lloret, eh, una jutgessa eh, va decretar la mesura catalana d'aturar les obres perquè aquesta declaració d'impacte ambiental no hauria tingut en compte la llei de canvi climàtic a Catalunya. Mm. Eh, això, diguem-ne, fa tres anys enrere, ben impensable. I, en canvi, això ara és una realitat. La transformació d'una part, per exemple, de la Conca de la Noia amb el barri logístic de l'àrea metropolitana de Barcelona, està rebent una resposta local extraordinària. La transformació d'alguns reductes encara més o menys verges de la Costa Brava ha fet fer marxar enrere el territori de la territoria de sostenibilitat en la construcció de 15.000 vivendes. I això és gràcies a què? Gràcies a la pressió de gent que s'autoorganitza localment en aquests àmbits territorials i que diu, no. I diu, no, i diu els motius de per què no. I els raona i els explica. I, per tant, bé, són, són aquestes, diguem-ne, petites batalles locals o, o, o, o, o conflictes locals on, on crec que hem de, tots plegats, posar una part nostre, de la nostra quotidianitat del temps a dedicar-hi eh, eh, unes quantes hores perquè, perquè realment, doncs, Uh, tenen, tenen el, el seu fruit perquè són indicadors de que és possible un canvi a partir d'aquesta acció local. Molt bé, doncs eh, Gabriel Borràs, responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Moltes gràcies per haver participat aquí al programa a l'Eco de la Vall de Ràdio Les Planes i per compartir-nos tota aquesta informació que segur que, que farà que hi haguem reflexionat i seguim enfocats i decidits a, a participar en aquesta transformació ecosocial necessària per salvar el planeta Terra i per fer-ho d'una manera el més justa possible per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, un plaer. Gràcies, Gabriel. Fins un altra. Adeu, fins un altra. Godela Vall a Ràdio Les Planes Eco de arroba gmail.com, Eco arroba gmail.com.